Durant tots aquests dies del mes d'agost a la Sintonia de Ràdio Palafruixell parlem de cinema i ho fem cada dia amb la col·laboració que des del Cine Club Carví ens aporta l'Àlex Cebollero ell ens porta el resum d'una de les pel·lícules que podem veure i al final us en recordem els horaris del cinema del dia d'avui Àlex Cebollero endavant doncs, quina és la crònica per al dia d'avui de la pel·lícula que ens vos presentar endavant Avui anem de clàssics, avui ens tirem enrere molts i molts anys ens anem cap a la Roma, ocupada pels nazis 1945, Roma, Cittaperta un dels grans clàssics del cinema, una de les grans pel·lícules del neorealisme italià dirigida per en Roberto Rossellini, la pel·lícula de 1945 que va ser prohibida a Espanya durant moltíssims anys com tantes altres pel·lícules eh, que no interessaven al règim eh, que es veiessin aquí després es va estrenar i curiosament Segons les informacions, mai s'ha fet el palafosell fins a justament el dia d'avui, el dia 1 d'agost. Eh, pel·lícula del Rosalini important, pel·lícula dura, certament, certament dura pel seu plantejament i fins i tot per les seves imatges. A eh? partir que no és una pel·lícula eh, doncs, eh, per portar la al cinema, encara que li, els vulguem donar una lliçó d'història. Perquè el plantejament és realment cru, és la persecució dels ocupants nazis, eh, la Roma, la Roma ocupada abans de, de ser alliberada i la repressió doncs, contra els comitès d'alliberament i, i podríem dir la resistència interior de la mateixa Roma els grups de resistència contra el, els nazis contra l'ocupació de l'exèrcit alemany la pel·lícula està protagonitzada per l'Aldo Fabrizzi l'Anna Mañani, Marcelo Paglia i la Maria Miqui és una de les pel·lícules mítiques també de l'Anna Magnani, evidentment, va ser una de les grans actrius del cinema italià, sobretot en pel·lícules de, de caràcter fort, amb pel·lícules tan dramàtiques. En fi, Magnani sempre feia doncs eh, papers antipotents no? i aquest evidentment és un d'ells és una mare, una, és, un, és una vídua que té, que té un nen i eh, doncs, a través d'elles dels personatges dels veïns dels, dels resistents dels ocupants que són els nazis i també eh, a través del capellà del poc El capellà d'una de les parròquies que està també involucrat diguem amb aquesta, amb aquest suport pod dir a la, a la resistència no? a aquests grups de, de, de, de partisans i, de, i dels comitès d'alliberament. La pel·lícula es va rodar curiosament, pràcticament a l'acabat la guerra, com el que diu encara Roma estava desfeta pels bombardejos, per la batalla de la guerra, per les mosca i el patiment que va tenir doncs la ciutat i tot Europa en aquell moment arrasada per la segona guerra mundial. Curiosament Roberto Rossellini va rodar aquesta i Germània, Ano Zero, Alemanya en zero, eh, sobre pràcticament les, les runes de Roma, sobretot Germània que està, està rodada els carrers encara estan eh, a terra estan destrossats, estan els signes de la guerra encara vius i presents, i aquesta pràcticament igual, la va rodar una mica, una mica acabada la guerra, però pràcticament havia acabat allà mateix Per tant és un record molt viu moment que es fa la pel·lícula de sentiment de les persones que l'estan fent això és una mica el romatget aperto, una pel·lícula dèiem, és una de les pel·lícules mítiques de l'estat del cinema i que és una pel·lícula que justament avui podrem veure com dèiem, per primera vegada a la seva història, a Palafrugell. El cinema a Ràdio Palafrugell i el cinema Palafrugell amb el Cine Club Arbi i Àlex Cebollero. Recordin que poden veure aquesta pel·lícula de la qual ens ha parlat l'Àlex Ceballero, Roma, Cità Aperta, del 1945, aquest dijous dia 1, en versió original subtitulada a dos quarts de vuit del vespre i a les 10 de la nit. Roma, Cità Aperta, al Cine Club Garbí, al Teatre Municipal de Palafrugell.